Sa to na nás sype už roky zo všetkých strán, voláme to recepty a máme ich už doslova nekonečné množstvo. Či už sú to recepty na štílu líniu, na babičky de koláče, na dobrý spánok, na zdravú myseľ, na bolavé kríže, na stukovatenú pečeň, dlhovekosť, skvelú kondíciu, aj nekonečnú erekciu. A každý, kto s tým prichádza, tvrdí, že len ten jeho je zaručenie správny, pravý a neprekonateľný, aj keď teda nie každý je pre každého a aby toho nebolo málo, tak sa vám do toho zástupu svojho času postavili aj ďalší dvaja mudrlanti a stoja tam aj dnes a budú až dovtedy, kým tie ich recepty budú fungovať. Rovnako ako ich nemožno tiež aplikovať u všetkých a u každého jednotlivca, ale to je fakt, ktorý pochopí predovšetkým ten, kto to monitoruje dlhodobo. Vítajte teda pri najčerstvejšej verzii relácie s názvom Tajomstva zdravia. Ponúkame ju v tradičnom zložení. Peter Kršiak, Peter Planieta. Aspoň teda ja som tu. Ideme si overiť aj telefónne spojenie. Či to platí aj o tej druhej strane. Halo halo. Áno, áno, pozdravujeme Bancu vystricu aj poslucháčov. Pan Planeta, nepočuli sme sa trošku dlhšie, vina bola na mojej strane. Ja som tu tak trošku zápasil s Bacilom. Ešte to ono nie je úplne v takej prave, že orieškovo-pestrecovo-mariánske, ale bude aj lepšie, určite. Vy ste si užívali zatiaľ, pokiaľ viem, tak more víno ženy spev. Čiže Chorvátsko, pochváľte sa, ako bolo. No tak, uh, okrem toho, no dobré, tak uh, na záver tam som myslel, že niečo z toho vyťahnem, ale, ale nie. Takže um, mali sme úplne super počasie, čiže my keď sme akurát odchádzali, tak tam boli uh, búrky a keď spršalo, tak, tak v noci, že no, keď sme sa už prebudili, že bolo OK, že... vždy to máme postavené na tom, že ráno sa chodí cvičiť. Potom uh, si upúchtí meranejky, potom sa upuchti potom ľudia idú k moru a potom je obed, upúchtí sa obed, po obede, zase ľudia majú voľný program a večera je spoločná a po priedlách sa vždy rozpráva, rozoberá témy, filozofuje a mám uh, v pobytu veľmi dobrý vtip, ktorý budem asi do konca môjho života používať, už bude lepšie a to, na Slovensku. A, no, nie, nie, to, to je tak, ako povedal <laughs> Ander. Teraz je zle na Slovensku, a, ale potom, a on. A čo potom? Potom si na to zvykneš, takže... A, ano, a potom to tomu je, budete hovoriť staré, dobré, zlaté časy. Áno, áno, áno. Takže, to, ale to nie je podstatný typ Podstatný v tibie, lebo bavili sme sa na rôzne témy, a samozrejme, otvárali sa témy aj také, že trošku politické, že ako to tu funguje, či to politici riadia a či ovládajú ľudí. A teda ako to je, že či sú tu napríklad ešte aj vyššie bytosti, ktorý mozog funguje. Z Anastázie, je, ona píše o žrekoch, ktorí majú vysoko rozvinutú, schopnosť mysle, tým pádom dokážu veci si nastavovať, predvídať a tak. Čiže bavilo sa šťastie aj o covide, že akým spôsobom, že či to tak vzniklo alebo to, že reci pripravili dopredu a obyčajní ľudia sa snažia to posunúť. A, alebo či sú to ešte, nad týmito ľuďmi sú ešte nejaké vesmírne bytosti. Takže sa fil, filozofovalo. No ale na toto je najlepší uh, tip, ktorý budem používať a je to aj tak prakticky do života, že dve ovečky, uh, tade oviec sa rozprávajú a tá jedna hovorí, že ty počúvaj, mne sa zdá, že pes spolupracuje s pastierom. A tá druhá sa na ňu pozrie a vraví, ty počúvaj, nebuď konšpirátorka. Takže reálne je to presne o tom, že my, keď uh, na sebe nepracujeme a sme uh, ako keby na takej bežnej úrovni, čiže teraz je dokázané, že ľudstvo hlupne, čiže energia a, a schopnosť premýšľať klesá, tak uh, samozrejme ľudia beží. Že nejaký, uh, priemerný človek, ktorý chodí do práce, ktorá ho nenaplňa, len Behaj za to peniaze, aby zaplatil hypotéku, aby mohol ísť na dovolenku jeden, dvakrát do roka, aby si mohol v hypermarkete kúpiť hlúposti, ktoré ho poškodujú, alebo každú nedelu mať rezne a potom sedieť pri správach, alebo počúvať nejaké iné uh, veci, ale nadávať na politiku, na svet, na ľudí, na rodinu, na prostredie, na, na to, že sa narodil v chudobnej rodine, že nie je v Bratislave, že to nie je tuto niekde hornej, dolnej. To znamená, a takíto ľudia sú presne ako ouce. A tá ouca, premyšlí sa, vyzerá to tak, že pes spolupracuje s pastierom. Lenže zoberme si, že pes je ako keby sú to naši politici. No a zoberme si, že pastier v reálnom živote nemá vysoké IQ. Čiže to je väčšinou človek, ktorý možno skončil základnú školu a toto ovláda, čiže a nad pastierom, keď zobereme jednoduchú históriu, boli nejakí a, sedliaci, ktorí boli bohatí a nad sedliakmi boli nejakí feudály, potom tam boli nejakí krály, čiže tam bola šlachta, potom tam bol král a takéto to boli línie. Takže reálne keď sme filozofovali, tak sme sa nakoniec dopracovali k tomu, že OK, môžeš to takto filozofovať. A tam bolo pekné... No, nejak si sami mi ztratili. halo. halo. No, vyzerá to nádherne s tým našim telefónom dnes. Tak vyskúšame druhé spojenie. Dúfajme, že bude telefon v lepšej kondícii ako ten, kto v tejto chvíli rozpráva. Zatiaľ len vytáčame. A nie je to k nám priaznivo naklonené. Asi si ten telefon s nami vybavuje účty za to, že sme tu neboli dlhší čas. Ale už to zvoní. Takže si overíme, overíme si spojenie číslo 2. Pán planetá, ste tam? Áno, áno. Nás to prerušilo. No, išli ste do tunela nejakého. No, alebo som otvoril pandorinu skrínku. A... Alebo začínate rozprávať veci, ktoré by ste nevali. To je konšpirácia. Áno, áno, áno. No takže záver toho celého je že aj v tej skupine, keď sme sa rozprávali, tak tam prírodzene nevznikol konflikt. Nikto nebol urazený, každý mal právo na svoj názor, ale aj tak ten záver rozhovoruje, že toto je filozofovanie. Môžete o tom filozofovať, ale reálne keď človek na sebe nepracuje, že vôbec nechápe tomu ani takým tým bežným pozemským zákonom, že ako funguje príroda alebo ako fungujú určité veci, alebo ako funguje jeho telo. A, tak tým pádom on ťažko pochopí, ako premýšľa napríklad šlach. Také sa budeme baviť o tých ovečkách a ťažko pochopí úroveň nejakého kráľa alebo cisára. Takže preto e, premýšľať a míňať energiu na to, aby ja som sedel pri správach a teraz sa rozčuloval, že čo sa deje vo svete, že vojna a takéto, a že ja musím si asi dať pozor, tak je to presne ako tá ovečka, ktorá hovorí, že vyzerá, že pes spolupracuje s pastierom a tá druhá aj hovorí, že nebuď konšpirátorka. Takže reálne jediná cesta, ktorú človek má, je žiť najkvalitnejšie svoj život. To neznamená, že, že každý človek sa musí dopracovať k tomu, že, je, že sa stane nejakým prezidentom alebo top podnikateľom. To znamená, že napríklad niekto, kto si vybere cestu, že pre mňa je podstatné rodina a rodinné zázemie, no tak vytvorí šťastnú rodinu a to môže byť jeho poslanie na zemi. A keby sme zobrali, že keby človek urobil len túto malú prácu, takúto maličkú prácu, že opracuje na tom, aby jeho tie základné vzťahy manželka, manžel, deti, uh, rodičia, poprípade po to jeho malé okolie bolo šťastné a boli schopní sa na hociakú tému rozprávať bez toho, že by tam vznikol konflikt. A pri hociakých situáciách prirodzene rozprávať, aby sa nehádali, nekričali, neurážali, tak ja tvrdím, že naše Slovensko, alebo ten svet by vyzeral úplne inak. Ale čo, robí, čo robia ľudia? No to by bolo byť dobré tým pastierom, že ja by som toto tu ovládal. Ale nie, vždy, pri... nie vždy, pán Planeta, existujú poznatky z minulosti. A to už 30. júla, ktorý máme dnes v čase premiery v kalendári. Keď vám v Prahe to bolo ešte 15. storočie, takže treba to brať aj z tohto pohľadu, že je to vzdialená minulosť, keď sa veci riešili trošku iným spôsobom ako dnes. A teraz netvrdím, že by to mali ľudia urobiť, ale niektorí si aj koledujú o to. V tom 1419. došlo na prvú pražskú defenestráciu. Neviem, či ste sa k tomu termínu už dopracovali niekedy. Čo to znamená? Uh, nie, ja hovorím, že... No. Oni, oni tam proste prišli na magistrát a vyhádzali v svojich vedúcich predstaviteľov z okien von. No ale toto sa deje prirodzene to, že keď napríklad a, bača ne, nekrmí tie tvoje ovečky a, a netráži ich a nerobí všetko preto, aby tie ovce boli relatívne šťastné. Alchymistovi to bolo povedané, že keď pastier má dobrý vzťah s ovcami, tak tá tak on sa môže rozhodnúť, že to stádo jedno po druhém poz pozabíja tie ovce a oni nič s tým neurobia a ani nebudú z toho strese, lebo majú s ním dobrý vzťah a majú k nemu veľkú dôveru. Lenže a keď doberieme dnesne fungovanie, čo kvázi na kvázi ako ten psík, namiesto toho, aby si vytvárali dobré a robili veci. Samozrejme, nedá sa, e, asi to by bol sci-fi svet, že niekto vstúpi do politiky a nezobere si odtiaľ ani euro. To taký človek, podľa mňa, to tam sa ani nenajde. Ale e, tí politici nemusia fungovať, takže e, máme čokoľvek sa robí, tak sa len nadáva, že predchádzajúca vláda to pobrala, to za to že ten. To, to, Trošku nám vypadávate, neviem, či sa veľmi nehmírite, ale máme tam také malé výpadky a potom nie je to zrozumiteľné úplne. Aj keď vieme zhruba, čo chcete povedať, kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi viť. Áno, áno. No takže základ je k tomu, že človek sa má dopracovať do toho štádia, aby, si ten, aby ten život prežil pekne, aby to nebolo o tom, ako tá ovca, že v podstate mi stačí ísť na pašu, nakrmiť sa a požrať právu, potom sa vráti na že to je môj život, lebo zoberme si, že je čas ľudí, tak to, to že preň ho podstatné e, ďalšie veci nie sú, čiže ľudia napríklad v dôchodkovom veku, že mali sme tam aj ľudí, čo sú v dôchodkovom veku a ja hovorím, že počúvajte, ale keby som bol v dôchodkovom veku a nemám čo robiť, tak ja pol dňa alebo celý deň sa venujem sebe, cvičím, rozvíjam sa. A nie, že moja podstata bude, že idem obháňať nejaké vnúčatá, aby som bol šťastný, alebo sedím celý deň pri telke, aby som nejako prežil ten deň. Čiže každý z nás máme život vo svojich rukách a každý z vás sa potrebujete premyslieť, či budeme ako tie ovce, alebo či budeme trošku vyššie, a či prežije, ako prežijete ten život. A mm. reálne za to nemôže ani, ani uh, Fico, ani Matovid, za to nemôže, že som sa narodil na Slovensku, za to nemôže ta, ten, tento systém, ako to funguje, za to môže človek, ktorý sa rozhodne, ako bude žiť. Lebo aj keď zobereme dovolenku, ktorú my sme mali v Chorvátsku, tak samozrejme väčšina ľudí, takých tých bežných, ste videli, že na pláži, piúko, čipsy a takéto veci, samozrejme pneuservisy rozvinuté, to znamená, že tí ľudia si povedia, že ja si idem užiť na dovolenke, ale na tej dovolenke ten človek preťažuje organizmus, samozrejme preťaženie tam má, že sú tam vysoké teploty, a veľa slnka zase spúšťa procesy starnutia pokožky. samozrejme tým, že oni sa veľa nehýbú a samozrejme ten príjem je väčší, takže to telo z tej dovolenky sa väčšinou vráti takéže poškodené no a samozrejme jedna z vecí, čo si veľa ľudí neuvedomuje, že niektorí napríklad si sami varia, ale varia z vody, ktorá tam tečie z vodovodu, ktorú nikto tam nepije alebo chodia do reštaurácie, kde im zase varia z tej vody, ktorú, a, ktorá tečie z vodovodu, a, ale nikto ju nepije. Takže reálne, a, aj keď my sme jak, boli, tak len ľuďom hovorím, že pozrite, koľko sme napríklad ušetrili plastu a prírody tým, že ja vždy, keď robím, či už je to očistá alebo dovolenka, tak berem filter na vodu, čiže berem kangen už v dnešnej dobe, no a filtrujeme vodu a každý mohol piť vody, varili sme z tej vody, čiže ľudia mali ďaleko vyššiu kvalitu a o tom by to malo byť, že ja som sa vrátil z dovolenky, boli sme tam niektorí 7, niektorí 9 dní, ja som varil, rozprával sa s ľuďmi, chodil som každý deň k moru plávať, a nie som vôbec toho, že potrebujem ešte ďalší týždeň dovolenky, že užil som si to takisto ako väčšina ľudí. No a zase ste ticho. Vyzerá to, že dnes ten telefon je trošku proti nám, lebo zase nás odpojilo. Nerozumiem teraz v tejto situácii, ale ja už nerozumiem iným veciám. takže prečo by som mal chápať práve to, že nám telefon vypovedá službu už po pár minútach. Dúfajme, že prístroj je v poriadku a že to teda bude len o tom spojení, lebo zatiaľ to v predchádzajúcich reláciách aj v iných typoch tento telefón nepotvrdzoval, že by bol proti nám. Tak uvidíme, či sa nám podarí aj tretie spojenie, lebo zatiaľ hľada, hľada a darmo mu budeme hovoriť tomu telefónu, že do Bratislavy voláme. On si musí prejsť svojou tortúrou a nejako nám to spojenie... Odďaluje odďaluje a úplne nás vyhodilo z mobilnej siete takže to vyzerá, že si zatiaľ ak nám nevidia ani nasledujúce spojenie, buď je Peter Planeta niekde mimo alebo sme my mimo, ale mobil nás nie je k dispozícii skúsime pesničku a potom sa vrátime Kto si na chvíľočku mal možnosť zaspievať dnešný oslávenec, Polanka, možno mu ešte dáme priestor. Vyskúšame opäť telefónne spojenie. halo Áno, sme tu. Joj, pán planetá, dnes je to proti nám. Dnes nie je s nami mobil kamarátom, hoci tu máme Medzinárodný deň priateľstva. A to je tiež niečo, čo by sa dalo pripojiť k tým slovám, ktoré ste tu teraz vyslovili lebo aj priateľstvo je dosť dôležité v našom živote, či sa pohybujeme v oblasti politiky, v oblasti mediálnej, alebo v oblasti zdravej výživy. No, skúste úprimne, nemusíte menovať, ale koľko mien vás napadne, keď sa povie slovo priateľ? No, tak ja vždy hovorím, že ja mám veľa kamarátov, a samozrejme veľmi veľa mojich klientov, Máme také, že veľmi blízke vzťahy, ale keď to zoberieme, že skutočných takých priateľov uh, väčšinou nikto nemá viac ako takých, že 5. To znamená, že ten priateľ je schopný, keď máte, že čo ja viem, že zhorel by vám dom, nemáte kde s rodinou bývať, tak on by vás nasťahoval k sebe, uh, pomohol by vám, dal by vám financie, to znamená, dal by vám čo ja viem. 20-40 tisíc eur a nie, nebol by samozrejme, keď ich má, nie že počúva. <laughs> sa a... Zadlží sám. A, a, áno, požičte, zoberiem si úver, ale aj to je to, že keď má možnosť si zobrať úver, tak si zobere a podporí a pomôže tomu priateľovi, a, lebo, je to, lebo je to môj priateľ. Na toto je veľmi Len to dobrý... to nesmie hovoriť manželke, lebo ženy mám pocit, že nie sú v tomto smere, ja sa nechcem dotknúť žiadnej, ale poznám aj také momenty, kde priateľ priateľa podporil a čo ten si potom doma vypočul? No áno, ale tak toto nie je zase o ideálnom vzťahu, lebo keby ja som mal, že mám niekoho, kto je v tejto také, že prvej peťke, a má nejaký problém, no tak podporím. Zoberme si, že ten tomu človeku, a keby moja manželka chcela niečo k tomu povedať, tak som povedal, pozri rá. sú to moje peniaze, ja som za to zodpovedný, ja si toto berem na triko, rodinu to nejako neovplyvní, a je to moje rozhodnutie. Čiže ja nemôžem byť samozrejme doma pod papučou, ako sa to odborne hovorí, že sa budem pýtať povolenie, od ženy, že či môžem toto urobiť. Samozrejme, ak tá rodina má finančné problémy, tak je to na tom mužovi, aby to prebral s tou ženou. Nie, že on požičie peniaze a potom jeho rodina, jeho vzťah sa bude rozpadávať. Čiže je veľmi dôležité si to nastaviť tak a človek nevždy musí pomáhať peniazmi. Môže pomôcť iným spôsobom. Ale nemyslím si, že Niekto vo svojom živote má, čo viem, 20 alebo 30 priateľov, ktorí sú schopní dať za ňo ruku do ohňa. Mm. Čiže toto je, toto je skôr sci-fi. Preto na toto je veľmi dobrý film, že 12 podmienok dedictva a tam jedna z tých podmienok, že má priviesť skutočného priateľa. A jemu zobrali všetko. Auto, peniaze, zablokovali karty, Uh, uh, uh, zobrali mu byt, čiže on nemal kde bývať, nemal čo jesť. Samozrejme, jeho máme povedali, že mu nemôže požičať žiadne peniaze, lebo by prišla o to, čo z zdedila. Takže jeho mama, nebola jeho skutočná mama ani priateľka, lebo pre ňu bolo najdôležitejšie peniaze ako syn, lebo skutočná mama sa vykašle na dedictvo a radšej pomôže svojmu synovi. A tam vidíte tie rozdiely, Čiže keď sa bežný človek, alebo keď sa zamyslíte, že kto je môj takýto skutočný priateľ. A ak ste není istí, tak si zase urobte jednoduchú tu úlohu a skúste sa s tými ľuďmi porozprávať a skúste sa ich spýtať, že, uh, že prečo, si vlastne, prečo ty si môj priateľ, prečo sa spolu No lebo sa nám dobre rozpráva. Ale to, to nie je o rozprávaní. Rozprávať sa môžem aj s kamarátom. Mm. Aj s hocikým, koho stretnem prvýkrát niekde na dovolenke. Alebo niekde e, v krčme pri pive, alebo v nejakom bare. Môžem sa s ním dobre porozprávať, ale to neznamená, že je ešte v skupine mojich priateľov. Ale my máme jeden základný problém, že väčšinou tie rodinné vzťahy dobre nefungujú tak tie deti sa snažia na, nachádzať tých kamarátov, ktorými e, môžu robiť určité veci a o nich nekritizujú, o nich neblokujú, ale reálne, keď príde problém, že nejaký, no tak ten kamarát vás hodí cez palubu, ale priateľ nie. No ja, že... ja si viem overiť priateľstvo jednou jedinou cestou. Pozvem ho sem k nám do rády a do vysíľania. A, a hneď vidím, koľky dostanú, že sa im odujú gaťky zozadu a nehlásia sa ku mne. Tam už priateľstvo v tom prípade neexistuje. No napríklad aj toto je jedna z uh, možností, ale viem, že poznám jedného, jeden príbeh jedného pána, čo mal veľa peniazy a on bol múdry a videl, že tie vzťahy sa, mi zda, sa mu zdali také povrchové, no tak on uh, urobil to, že zariadil si to, že presťahoval sa do takého skromného bytu, kúpil si obyčajné auto za nejakých 5000 eur a všetko to, čo mal, oznámil svojim kamarátom, že akože skrachoval, že zle investoval a že teraz uh, bude potrebovať nejakú pomôcť a zrazu zistil, že Všetci sa zrazu stratili, tí, čo boli jeho blízky, tí, čo chodili na akcie, na párty a na takéto, tak zrazu bolo preč a on tak 2-3 mesiace fungoval, aby si to tak nechal, aby sa mu to tak utriaslo a zistil, že v jeho okolí nikto neostal, no tak sa vyhol a potom sa vrátil k svojmu štandardu a samozrejme, keď sa ľudia chceli začať vracať, tak on povedal, ďakujem, aké ja to mal náročné obdobie, nepodporili, nepomohli, takže nie, nemusíte a pootrihával to a žil ďalej. Čiže z môjho pohľadu každý vo svojom živote by niekedy mal urobiť takú situáciu, ako je napríklad uh, krásna rozprávka Slovenska. Uh, Kráľ Brada, mm -hmm. to znamená, keď tu princeznú. s Lukášom Vaculíkom áno, keď tu princeznú zobral do tej chatrče a hral toho žobráka a žili takto, že uh, len skromne. čiže v našom bežnom svete by to bolo že zoberem človeka na lazi a tam spolu sa snažíme prežiť máme málo toho a tam by ste videli, kto teda je blízki, či uh, vaša manželka nie je možno s vami, alebo váš manžel nie je možno s vami len preto že máte určitý luxus, štandard, ale to nie je potom o pravom vzťahu, o pravej láske. Toto je len láska potom k majetku, k peniazom. No a Dnes má narodeniny aj princezna Krasomila, pani Alena Vránová, ktorá tiež povedala svojmu záhradníkovi, že a ja te mám i tak ráda, i když si král. Tak, tak. <laughs> áno, áno. Takže reálne... Aj te, a videli ste napríklad múdrosť toho kráľa, že, že ten král ju nemal rád, pretože by bola princezna, ale jemu sa páčila ako bytosť, páčila sa, ako komunikuje, ako sa správa, ako funguje. A keď sa budeme baviť o vzťahoch, tak s tým človekom, ktorým žijete, tak by ste mali byť schopní žiť v maximálnej alebo minimálnej chudobe to znamená, ale to slovo maximálna chudoba je lepšie čiže skoro nemám čo jesť ale spolu hlavná vec, že sme spolu a spolu to nejakým spôsobom zvládneme a mm. vzájomne sa budeme podporovať ale som schopný fungovať, aj keď mám napríklad veľmi veľa peňazí, čiže som schopný s tou, keď to zoberme vzťahovo s priaznenou dušou žiť za akýchkoľvek podmienok, či sa nám narodí postihnuté dieťa, tak ho spolu sa staráme, vychovávame. Keď to dieťa má veľké zdravotné problémy, tak stojím pri manželke alebo pri manželovi, neutek. To je to o tom, že keď mám priateľov, viem, že a, napríklad Lucia Bíla je taká zaujímavá bytosť, mm. viem, že ja som s ňou počul niekde rozhovor a ona mala niekoho z blízky, neviem, to, konkrétne tam nehovorila koho, že mal vážne zdravotné problémy, tak ona normálne do nemocnice s ním chodila na, na neviem, či to nebola, chemoterapia, že pri tej osobe sedela. Takže a ona neriešila to, že tuto mám veľký koncert a tuto mať všetci čakajú, čiže pre ňu bola dôležitá tá osoba, o ktorú sa starala. A niekto si povie, že jej že ona môže odspievať ďalší tri koncerty a zarobí veľmi veľa peňazí, ale v takýchto ťažkých situáciách zistíte, ktorí ľudia majú akú hodnotu a charakter. A z môjho pohľadu, v dnešnej dobe, či máte veľa peňazí alebo málo peňazí, nie je to až také podstatné, ale... Čím viac peňazí máte, tým rýchlejšie budete vidieť, aký charakter ľudia majú. Lebo dobrý človek je jedno, či má miliardu alebo má 5 eur v peňaženke, a je schopný fungovať z akýkoľvek podmienok. A ešte na toto je jeden pekný film, tam hra Nikola Cage, policajta a čašníčka a on, oni vyhrali, čo ja viem, asi 10 miliónov, alebo koľko. A predtým ako on bol v bare a upovedal jej, že chcel jej dať tringelt, ale nemal, tak vraví, že tak ti da, podelím sa z výhry, ak vyhrám z tohto žrebu. Áno, to sa a... môže stať aj vám, tu čím, že sa to volalo. Tak. No a tak nakoniec vyhrali, ale potom tá jeho žena. On jej dal na výber, že či chce ten tringelt, alebo polovičku výhry. A ona len tak, že akože, však dobre, tak polovičku výhry. Koľko sme, ano, vyhrali? No. Koľko sme vyhrali? A keď je povedal 4 milióny, tak najskôr bola nešťastná, že si z srandu, lebo ona sama bola vo finančných problémoch. No a tá jeho manželka sa teda vyfarbila. No a tam, a tam ste to videli. Čiže potom ona ich obrala o tie peniaze. Samozrejme načná si pešáka, ktorý zase obral ju. A, o... a ale oni dvaja presne. Hlavná vec, že sme spolu a keď uzatvárali tú reštauráciu, čo ona mala ako keby kúpenú, tak ešte išiel okolo nejaký žobrak. Prezlečený ho, novinár v podstate? Áno, prezlečený novinár. A tak ho pustili dnu, dali mu polievku a na cestu mu dávali peniaze a sa ospravedlnili, že nemajú viac, takže prepačte. No a samozrejme ten novinár napísal článok a o, požiadal ľudí, že tak... tak Vás to zaujalo, pošlite im niečo, čo budete cítiť a zrazu oni dostali veľa peniazí. Nejakých 600 Týže, tisíc, tuším, že im tam potom v po 5 a tak pa posielali. Takže zoberme si, že... Oni mali dobro... doláre, teda pardon, lebo ano. v Amerike eur. asi až tak ano. veľmi nemilujú. Takže dobrí ľudia na svete sú a budú a tí dobrí ľudia väčšinou majú dobrý a čistý charakter a toto je podstata z môjho pohľadu asi v tomto svete lebo tie hodnoty v dnešnej dobe, či je to uh, pohľad na politiku alebo na iné veci v podstate média krúťa všetko možné a potom sa ľuďom ohýba charakter namiesto toho, aby tí ľudia budovali charakter, lebo to je jediná vec, je, ako to bolo napríklad v Číne alebo v Japonsku, že čest bola jediná vec, ktorú ste mali. Keď ste o ňu prišli, tak ste sa stali nikým. Len u nás na Slovensku samozrejme o tomto sa nedá hovoriť, ale ja vždy poznám úžasných ľudí s úžasným srdcom. Sú ľudia, ktorí majú veľa peňazí a sú veľmi dobrí ľudia a sú ľudia, ktorí sú chudobní a sú to s prepačením myslíne. Takže pre vás je dôležité, že podľa toho, ako budete žiť, tak podľa toho sa vám život bude formovať. A platí ešte jedna takáto múdrosť v rámci priateľstva, a to je to, že váš život bude vyzerať tak, ako vaši piati ľudia, s ktorými sa najčastejšie stretávate. Čiže, ak je to manželka, ako v tom filme, ktorá je, to neboli tvoje peniaze, to boli moje peniaze, to mne sa prísnili také čísla, to bol môj zatúb narodenia. A takéto, čiže ak máte takúto ženu, tak samozrejme nemôžete si budovať nejaký charakter a v podstate, keď ten človek žije v takomto vzťahu, tak jeho charakter sa za tie roky zmení. Čiže múdrosť je, ho sa hovorí, ak nemáte ideálne prostredie, no tak si to prostredie vytvoríte. Čiže kráčate po tej ceste, aby, keď budete zomierať, tak aby ste sa sami mohli a, postaviť pred zrkadlo a povedať si, že prežil som pekný život a nie, že ľudia si povedia, že konečne tento chlupák, alebo tento zlodej, alebo tento úžerník, alebo tento pán podnikateľ, alebo tento zomre, zomiera, lebo tak mu treba. Čiže tam viete že váš život nebol postavený na hodnotách alebo postavený na niečom zvláštnom a ja sa usmievam a vždy budem hovoriť, že radšej budem šťastný s 5 eurami vo vredku ako sa hrať, že mám 50 alebo 200 miliónov a teraz sa hrám na niekoho dôležitého, lebo toto nikomu šťastie neprinesie a ja už som stretol veľmi veľa ľudí na konzultáciách, ktorí tých peňazí mali veľa, ale neboli to najšťastnejší ľudia na svete. A to, čo je ale zaujímavé, že keď idete do takej oblasti, kde je čoraz viac chudoby, tak zistíte, že tí ľudia sú ďaleko šťastnejší ako tí veľmi bohatí ľudia. A to je absurdita tohto sveta, lebo v podstate ten človek, ktorý má tých zdrojov veľmi veľa, tak by mal byť najšťastnejší na svete, lebo má všetko, môže si čokoľvek zabezpečiť, ale keď to porovnáte s ľuďmi, ktorí žijú niekedy až na tej hrane, že prežitia, na toho mínime, ale keď ich prídete pozrieť, oni sú milí, usmiatí, normálne sa so s vami podelia o to, čo máte, pritom vy máte dvojnásobok toho a to je zase len o tom charaktere toho človeka. Takže každý sa môžete zamyslieť, aj teraz, keď budete možno so svojimi priateľmi sedieť, tak skúste si sa zamyslieť, že či to mám kamarátov vo svojom okolí, lebo sú so mnou iba vtedy, keď to je pre nich výhodné, alebo sú so mnou preto a ja zistím, prečo sú tí ľudia v mojom okolí, prečo so mnou komunikujú, prečo sa chcú so mnou stretávať. A to isté urobte Prečo, prečo je vaša manželka alebo váš manžel s vami? A sami možno pochopíte, že buď sa hráme na nejakú metrixovú hru, hráme sa na metrixové manželstvo, lebo tak viete, máme deti, alebo začnete žiť skutočný život v súlade so svojim charakterom. No a na záver, ešte, ano, ano. Ja, som mal, ja som mal jednu klientku, ona bola dôchodkynia. A mala nejaké zdravotné problémy a nemala peniaze, no tak a, ja som jej dal jačmeň za, teraz jačmeň stojí 50 eur a ona hovorí, veď ale ja si to nemôžem zobrať, lebo mne ja bude mať dôchodok až o, o 5 alebo 10 dní a ja hovorím, že, že v pohode pozrite sa, keď ho budete konzumovať, vám už bude pomáhať a pre mňa je lepšie, keď vám pomáha, lebo mne by to stalo len na sklade, takže ja sa teším, že vám pomáha a ona a pán planeta, vy si nemyslíte, ale vy ma nepoznáte, aj vrem, a čo? A vy ma chcete okradnúť, že nechcete mi to zaplatiť? A ona, že nie, nie, no tak prečo premyšľate s týmto spôsobom? No vedľa, ale vy cudzej osobe, a vedľa, ale aká ste cudzia osoba, ste? Ja vás ten nepoznám, ale ste osoba, ktorá potrebuje pomôcť. A zoberme si, no dobre, aj keby sa stalo, že prídem o peniaze, no tak myslíte si, že ja vás budem, budem na vás nadávať, alebo budem sa nad tým rozčulovať. Nie, no tak keď by sa mi to stalo niekoľkokrát, no, no tak si dám na to pozor, ale minimálne, keď zoberieme, tak platí jedno pravidlo, že človek 10% toho, čo zarobí, by mal prirodzene rozdať. Čiže minimálne, keď tak som urobil dobrý skutok, a vy keď ste ma oklamali, lebo je niečo iné, že človek povie, viete čo, tak bude vám to splácať z každého dôchodku po 10 eur a splatím vám to, ale keď vy poviete, že prídem a neprídete, to mne je jedno. Ja som cítil a vnímal, že vy teraz potrebujete pomôcť, tak som toto urobil. A keby napríklad túto schopnosť, aj teraz sme mali na Slovensku, že si vzájomne ľudia sú schopní pomôcť, tak zase to Slovensko by inak vyzeralo. Keď ono je vám to postavené na tom, že u nás je dôležité, aké máte tričko, ktorej politickej strany, a to vás vytlačí do popredia, žiadna spoločnosť nemôže dobre fungovať, pokiaľ ju nebudú viesť, prirodzené autority. Keď je to súkromná firma, dobre, však založil si to človek, ktorý je, aký je, ale ak chce, aby mu firma fungovala, tak sa nesmie k svojim zamestnancom správať spôsobom nepáči sa ti? Tam za dverami stojí ďalších sto uchádzačov o tvoje miesto. Má to byť firma, kde zamestnanci nebudú chcieť kradnúť, podvádzať svojho šéfa. Vtedy to môže fungovať. No určite, ale to je veľmi dôležité na tom šéfovi, že si vy, aby si vytvoril uh, nejaké, nejaký systém pravidlá. Nesmie byť a... ani naivný, lebo viete, niekedy aj tá dobrota je zneužívaná. No áno, a zoberme si, že ja som dobrý človek, že ja, as, alebo aspoň si to o sebe myslím, lebo to môžu povedať iní ľudia, ale ja keď mám firmu a firmy, tak ja som mal vo firme už viacero ľudí zamestnaných, ale každému na pohovore hovorím jednu vec a ja to priebežne zdôrazňujem. Ak vzmete, alebo okradáte je úplne jedno, na akom poste robíte. Ja vás vyhodím zo dňa na deň a s tým človekom sa rozlučím Je jedno, na akej pozícii je, že keby to bola aj top menežer, tak ho proste zruším a vyhodím. To, sú, takí, sú takí majiteľia, že vám do toho skáčem, ktorí sa zámerne posadili na vrátnicu svojho podniku, obliekli sa ako vrátnik a ten, kto mal prísť na pohovor, tak ho tam uvítali a tak sa s ním neoficiálne porozprávali, aby zistili, aké, aký charakter to prichádza do podniku, či nadáva na svojich predchádzajúcich zamestnancov a čo ho baví v skutočnosti. A potom, keď ho už ufít, uvítal oficiálne ten riaditeľ, tak to bolo iba v prípade, že od takého záujemcu aj mal on sám záujem. No a to sú napríklad rôzne stratégie, že keď ste ale my sme malá firma, že my máme tak 6-7 zamestnancov. To vás by jame. aj spoznali na Vratnici. <laughs> no, no. <laughs> Hej, mňa by asi ťažko zamaskovali, ja. <laughs> takže to, to by bolo... Počkajte, komplikov. váš noz mi je nejaký povedomý pán Plodieto. <laughs> Hej, to znamená, ja, ja mám veľa takých rýsov, ktoré sú mm. také, že ťažko maskovali. takže Takže reálne... Ja, v podstate toto je napríklad, keď sú také, že veľké firmy, že tam nie je spústa. No, a už je to zase tu. Ale vydržalo to celkom dlho, toto spojenie, pán Planeta, už ma asi, možno ani nepočujete, lebo zase vás vyplo. Neviem, v akej zóne sa dnes nachádzame, keď nám toto robí ten telefón, Beťar, a ešte by sme chceli prejzať nejaké maily, tak dúfajme, že sa nám podarí aj ďalšie spojenie, už si odvykol ten telefon po tých dvoch týždňoch troch, že sa mi tu aj takto zvykneme dlhšie rozprávať. A teraz stále hľadá a hľadá Bratislavu. Na tej mape je taká skoro neviditeľná oproti iným väčším miestam celosvetovým. Takže to má možno už problém aj tá mobilná sieť nájsť. Tak necháme tomu ešte nejakú sekundu. Pretože k tomu dialógu potrebujeme vždy dvoch. A takto jeden. No a zase mobil na siednej dispozícii. Takže zase pol Anka. A skúsime uloviť Petra Planietu na inom mieste tohto priestoru. To je bláznivá láska, Polánku a bláznivý je dnes aj ten telefón. Halo, halo? Áno, áno, sme tu. Uf, zase mi padol ďalší kameň, dnes to tu bude ako v kameňolome. Áno, a... ale tak o tomto tom to je život, že niekedy si človek zobere a zvykne na to, že všetky veci sa dejú a zrazu sa vám niektoré veci začnú komplikovať. A potom takže... skáza, vlasy dubkom, chlpy odpadnú všetky, ešte aj tie, čo tam zostali posledné. No a ja sa vždy držím pravidla, že keď nejde o život, nejde o nič. To znamená, tým, že pochádzam v Zoravy, tak som sa naučil takýmto spôsobom fungovať a ja by som každému ako keby odporúčal, že keď chcete, čokoľve, keď chcete aby z vás vyrástla silná osoba, tak ideálne je, ako sme sa bavili, že rozprávka král brada, alebo Určite 12 podmienok dedictva. Ja by som tými podmienkami nechal prejsť každého človeka, ktorý by sa mal stať nejakým nadnárodným riaditeľom, alebo každý nadnárodný riaditeľ by mal začať ako vrátník na vrátnici, aby videl, že akí ľudia chodia, a ako sa správajú. A tak, ako vy ste spomínali jeden film, tak ja som videl tie, uh, jeden film, kde uh, majiteľ nejakého obrovského korporátu, sa prezliekol za bezdomovca a na jednom obchodnom dome umýval okna a vždy boli iba dvaja zamestnanci, ktorí chodili a vždy jeden mu doniesol kávu a druhý mu doniesol šišky alebo také niečo a vždy sa s ním porozprávali. Všetci ostatní okolo neho chodili tak ako povýšenecky, že ah, toto je nejaký nejaký upratovač. Ale to je presne, toto je úloha Metrixu, že urobí, toto bola jedna z úloh covid -u. Počujeme sa? Áno, počujeme, počujeme. A to bola jedna z úloh COVID-u, takisto, že ľudí ešte viacej oteparovalo, že ľudí prestalo zaujímať, ako sa majú druhí Ľudia prestali byť v tom štádiu, že sú schopní pomáhať ľuďom, aj keď by malo sa ich to dotknúť. A ešte ale... mnohí mali na to rôzne názory, tak už aj kvôli tým názorom sa delili na jedných dobrých a druhých zlých. Takže Metrix robí famoznú svoju prácu, ale Metrix nikdy neurobí to, že by dokázal zblobnúť 100% ľudí. Vždy bude určitá skupina ľudí, že to je 5, 10, 20%. Podľa mňa väčšie percentu ani nebude, lebo ľudia sú ľahko ovládateľné tvory, že im stačí dať základné potreby, jedlo, lacné schopnosti užívať, zažívať, a, telka, internet a takéto. A oni sú spokojní ako tie ovečky, že oni vôbec nebudú premýšľať, že by sa niekde posunuli, ale vždy bude skupina ľudí, ktorá bude premýšľať o tom že ten svet môže vyzerať lepšie mm. a podľa mňa na Slovensku existujú dneska už komunity ľudí, samozrejme to väčšinou nie sú ľudia, ktorí žijú v mestách, ale sú to komunity ľudí, ktorí sa tak začínajú pomaličky združovať, lebo cítia, že sa vzájomne majú si čo odovzdávať, vzájomne sa vedia podporovať a ja sa teším, že takéto skupiny budú vznikať a budú sa zväčšovať Samozrejme, Metrix vie, že na tú komunitu až taký veľký dosah nebude mať. Tým tá komunita nepojde s červenou vlajkou. Ideme zničiť Metrix, ideme ich zvalcovať, lebo ten Metrix má obrovskú, moc obrovskú silu. A mne sa páčilo, čo povedala Matka Teréza, keď ju volali, že poďte s nami bojovať zamier. A ona každý boj vytvára uh, zranenia, ublíženia a niekoho, kto prehrá. Keď ma budete pozývať na to, aby sa vytváral mier, že poďme vytvoriť mier, tak ja pôjdem s vami. Takže každý človek, aj keď si myslí, že je obyčajný, môže obrovsky prispieť k tomu, aby ten svet sa zmenil do takého štádia, že sa budeme tešiť a radovať, v, v akej krajine žijeme a to, že Niektorí ľudia a to, že naši politici robia to, čo robia, to nie je až tak v našej moci. A nemyslím si, že nejakou veľkou revolúciou sa tu dá niečo zmeniť, lebo keď zobereme akékoľvek revolúcie, tak čo priniesli? Bol tu komunizmus, potom polovica komunizmu... No, komunizmus pre... ani nie, socializmus tu bol. No dobre, tak socializmus, takže polovica tých ľudí, tých, ale tak boli to komunisti. Boli komunisti, takže, ale komunizmus sme nedosiahli. Áno, no dobre. <laughs> takže socializmus. No, toto nie sú úplne moje ako keby silné témy, ale a, oni po, polovica z nich prezliekla kabáty a ostali a pokračovali v tom, len zrazu hlácali to, čo predtým ano, potlačali. Ano, tak ano, potrebovali iné. si legalizovať svoje zdroje. A ak človek vidí, už len ešte aj klasický vesmír vám ukazuje filmy, kde viete vidieť, že čo za tou politikou sa deje, aké sú tam celé machinácie a na toto fakt musí mať človek. Obrazne povedané, na to nesmete mať žalúdok, lebo ak na to máte žalúdok, mm. tak sa pri, pri, povedate, lebo ja si neviem predstaviť, že by som bol, bol v politike a videl, že napríklad teraz sa idú a ja som už počul párkrát, že stavali sa s eurofondov nejaké napríklad stanoviská na smetiak a stalo to 20 tisíc Ja Veď čo tam môže sa 20 tisíc? Že reálne náklad mohol byť 2 tisíc eur a 18 tisíc niekto zoberie do vletka. Je jedno, že to nie sú slovenské peniaze, že to sú z Európskej únie, ale Európska únia nám nedáva dar, V podstate to je to je zadlžovanie krajiny. Tie peniaze sa musia vrátiť. To nie je, že okrej okay, máme eurofondy. A to no ale častokrát tam my dáme aj viacej peniazy, ako dostaneme. Lebo nevieme ich čerpať a podobne. No jasne. Ale a toto je ako keby celý ten zádrhel, že kým sa ľudstvo neprebere a kým sa jeden, z, každý ten človek nepochopí, že každý človek môže prispieť k zmene tohto sveta a ja budem ten, ktorý sa minimálne o to pokúsi a budem kráčať tak, aby som mal pekný život. Takže človek si vie zariadiť tak život, lebo veľmi veľa ľudia nehovorí, že počúvajte, no a čo sa vám v živote podarilo? Pozrite sa. Ja som Chalam zoravi. pochádzam z piatých detí a žili sme taký, že obyčajný život a teraz minimálne už som tisíckam ľuďom ovplyvnil život iba tým, že žijem ten svoj. Ja, nie, nie je to o tom, že ja som sa nenarodil preto, že ja idem toto tu prerobiť, že toto tu je hrôza. Nie, ja som si povedal, že budem žiť najkrajší život, aký môžem. A samozrejme, nie je to o tom, že teraz si poviem, že jej v Amerike, alebo v Austrálii, alebo v Anglicku je ďaleko krajší a lepší život, tak ja idem tam. Nie, ja cítim, že my máme krásnu krajinu aj teraz, keď som bol v Chorvátsku je úplne jedno, že tam ľudia zarábajú veľa peniazy na tom, že prenajímajú a že im tam ľudia chodia na dovolenky že oni za sezónu si zarobia na celý rok že obrazne povedané nemusia robiť čo to nie je ako keby u nás, že by ste si za tri mesiace zarobili tak, že ďalšie ďalších 9 mesiacov nemusíte pracovať a toto som vôbec ani neriešil, ale ja som si uvedomil, toto prostredie, to teplo a to, to okolie, nie, nie, to nie je vec, čo by mi vyhovala. Mne vyhovuje, že tu máme uh, takéto počasie, že tu nie je taká extrémna horúčava, že tu máme hory, že človek si môže, sú tu jazera, čiže máme tu skoro všetko, No aj, tak niekto povie, no až na tých našich politikov mohli by byť iní. No jasné, ale politici vždy budú iba zrkadlom väčšiny to ľudí. Sú deti národa. Áno, takže nemôžem chcieť opraviť dom od strechy, keď základy sú prehnité. Takže ak chcem, aby náš svet fungoval inak, staňte sa dobrým človekom. Ja. Začnite žiť život najlepšie, ako môžete. Ovplyvnite to, že vaše deti budú hrdé na to, akého majú oca, akú majú mamu, ale nie je tak, že pozri, máme upratamené, máme navarené. Pobávte sa so svojimi deťmi, puberťakmi, že čo hovoríš na maminu, že myslíš si, že som šťastná, že naša rodina je šťastná, že robím všetko preto, aby vy ste boli šťastní a tam, keď sú to puberťaci, tak vám povedia mama, podľa mňa ty si doma slúžka, ty len bereš, varíš, Ty vôbec nemáš časť na seba, pozri, pribrala si, pozri, ako vyzeráš, do, do teba by sa možno žiaden chlap teraz nezalúbil, lebo premenila si sa na niečo zvláštne, alebo táto, čo ty? Ty si ma chceš čo kúpiť za peniaze, chodíš do roboty a hrá sa na to, že podporuješ rodinu, ale čo robíš pre mamu? Alebo čo veď robíš veď pre... práve toto, že aj tá vďačnosť smerom k Európskej únii nemá byť predsa o tom, že pri cyklochodníku máte ta cedulu, toto sa podarilo vybudovať vďaka príspevkom Európskej únie a nejakého fondu a neviem čo, lebo ani nohavice, keď ste si kúpili za peniaze rodičov, nemali na sebe nápis, tieto nohavice nosím vďaka svojim rodičom, ani tašku do školy, ani na peračníku ste to nemali napísané. Vďačnosť sa prejavuje iným spôsobom a nie tým, že sa tam capne nejaký nápis. No tu ste mi pripomenuli jeden taký, že, vtip, že chlap hľadá kľúče od kľúče od môjho auta, Žena hovorí. Myslíš od nášho auta. Dobre, dráha od nášho auta. Potom idem kúpiť uh, niečo do, moj, do, bytu, uh, do môjho bytu. A vy myslíš, od, do môj, od nášho bytu alebo do nášho bytu. A tak toho permanentne upozorňovala a potom hľadanie niečo v skrini a vraví, čo, čo tam robíš, čo tam stále prehádzuješ. On hla, hovorí, že hľadám naše nohavice. Takže, <laughs> <laughs> takže reálne aj takto sa dá prirodzene dopracovať do toho štádia, ale ja možno budem vždy rojko, vždy budem uh, veriť v to, že sú ľudia, ktorí majú dobré srdce, sú ľudia, ktorí majú dobrý charakter a tí ľudia okolo teba budú určitým spôsobom vytvárať dobre vzťahy. Len aj táto relácia má účel, aby ste sa zamysleli, že či chcem žiť tak život taký povrchový a hrať sa na to, že moje šťastie je postavené na tom, že teraz v lete si dám pívko a sedím na záhrade, alebo idem na tri dovolenky a teraz každému vešiam na nos, že akú ja som mal super dovolenku, že keby my sme nemali napríklad aktivity nejaké čo v šťastí e, snažíme ľudí informovať, aby vedeli že čo robím a akým smerom tak e, mne nenajdete na internete že, alebo na Instagrame alebo Facebooku že ja si odpotim, že pozrite sa teraz som si kúpil nové nohavice a pozrite sa teraz mám nové auto a, a novú frajarku áno, teraz mám tú prajerku. Sice má maťoľka ešte na to neprišla, ale, ale už máme... Ona nechodí 18... na Facebook, takže ona sa to ani nedozvie. Áno, už máme 18-ročnú céru, takže ja nežijem tým životom, že niektoré veci na ten internet... A čo a na, na tom, sociálne... že to je vlastne spolužiačka mojej céry? Hej, <laughs> áno, aj tak to sa dá. T takže reálne, zase, keď zoberieme, že človek s charakterom, príde mladá, pekná a teraz poviem, mladá slečná, ale počúvajte, veď vy si nájdete človeka, ktorý e, bude vo vašom veku a budete si spolu rozumieť. No ale viete, ja som do vás zalúbená, rozumiem vám, ale m, zoberme si, že o 20 rokov my máme, e, keď je to, že 20 rokov rozdiel vzťahový, to sú, to je, to sú niekoľko generácií rozdiel, takže to nemôže fungovať. Ale aj keď niekde vidíte... to funguje. Nefunguje to. Oni sa len hrajú, že to funguje. Myslíte, znamená... Petrianda z Olympiku, ten má o 40 rokov mladšiu a stále je aj v dobrej kondícii. Verím, že aj vďaka tomu vzťahu. Áno, ale ja keby som prišiel na návštevu a pozriete, tak ono to len funguje preto, že niekto a nežije úplne svoj život. Tak keby to... bol robotníkom, teraz už dôchodcom, možno by to inak fungovalo, ako keď je aktívnym hudobníkom, legendou. No jasné, ale vy sa môžete zamilovať do hudobníka, lenže láska vám po roku sa stratí a teraz už len fungujete na nejakých princípoch. A keď by sme sa ba išli baviť o akýkoľvek vzťahoch, tak ja by som prišiel na návštevu do rodiny a ak niekto si myslí, že on má ideálnu rodinu, tak môžem prísť na návštevu a ja veľmi rád som provokatér že zistím, že či to tak máte. A jednoduchá vec by som si len sadol a spýtal sa, povedzte mi, čo milujete na svojej manželke? Druhá otázka by bola, čo milujete na manželovi a potom by som zavolal deti a spýtam sa vás, deti, povedzte mi, aký vzťah majú rodičia medzi sebou, či sú osoby, ktoré sa milujú, rešpektujú, tolerujú. A ako vyzerá vaša rodina. A potom by som sa pobavil, že či to je v skutočnosti o rodine. A potom by som deti uh, poslal preč a dal otázku. Povedzte mi, aký máte sexuálny život. To znamená. Lebo to sú, e, zoberme si, že napríklad tá sexualita je veľmi kľúčová v tom, že ak tam sexualita prestane fungovať, tak žijete s, s kamarátom. Lebo samozrejme, e, o aj vzťah je omilovaný. A teraz ak zobereme, že niekto má 80 rokov a niekto má, e, dajme tomu niekde 50 alebo, alebo 60, tak, tak je to o tom môžeme chodiť za ručičky, ale ten 60-ročný ešte prírodzene funguje. A 80-ročný no čo, môže, môže používať na stroje, aby to nejako fungovalo. Čiže to sú viacere otázky, že to je ako keď máte auto. Auto nie je len o tom, že musí mať pekný lak, že na povrchu to dobre vyzerá, že my sme spolu. Ale keď otvoríte motor a zistíte, pozriete, naštartujete motor, pozriete brzdy, pozriete výfuk, Čiže pozriete, aké sú tie časti, pozriete, aké je vo vnútri čistota, pozriete, aký je kufor. Ja veľakrát, aj keď sa s niekým vediem tým, že ja všetko pozorujem, tak samozrejme aj teraz, keď sme sa presúvali niekde, a nešli sme napríklad môjim autom, takže keď ja sa nem do auta, tak vidím, kde ten človek sa nachádza. To nie je o tom, že či má povysávané koberčeky, ale vidíte, ako celkovo to, v tom aute je to usporiadané, alebo vo firme, keď prídete, a vidíte stôl nejakého človeka, otvoríte šuflíky, tak pochopíte, doma je to o tom, že keď otvoríte skriňu nejakého... Vojaka? Máte ne, komíniky tam. Áno. Ale zase, to môže byť len o tom, že keď sa budeme baviť o rodičoch, tak tam môže byť rodič, ktorý je... Tomu sa hovorí, lebo to, čo som už spomínal, novú knihu, čo som teraz cestou do Chorvatska počúval a to sú dospelé deti, e, emočne nezrelých rodičov a tia, tá úroveň nezrelosti rodičov, že sú emoční rodičia, ktorí plačú a vydierajú a, a takýmto spôsobom manipulujú so svojimi deťmi. Vety, by si mi to nemohla preta urobiť, vety, si moja dcera. Čiže toto sú emočne nezrelí rodič a potom sú posadnutí rodičia, ktorí vyzerajú normálne, ale počúvaj, teba bude lekár, teba bude hokejista, teba bude právnik a opová sa to nedodržať. Čiže oni vyzerajú na povrchu normálne, ale sú posadnutí niečím, posadnutí poriadkom. Nemáš to upratané, ne, nebudeš moja dcera, proste to si ako, ako prasa. To znamená, to je zase nejaká emočná nezrelosť toho rodiča. Potom sú rodičia, ktorí sú odmietaví, čiže zoberme si, že čokoľvek sa deje, to sa určite nestalo, tá, alebo čia viem, e, žena kričí na svoje deti a chlap e, sedí a nič s tým neurobí, žena bije, alebo môže to byť naopak, chlap bije deti a tá žena v tichu pozoruje a nič neurobí, lebo a potom, keď tie deti sa vyplačú, tak povedia, viete, aké je otinko, nič sa s tým nedá urobiť. Len ho, prosím vás, neprovokujte, aby taký nebol. Čiže to nie je o zrelosti toho rodiča, tej matky. Tá matka by mala povedať, že drahý, ešte raz sa ich dotkneš, odideme. A keď je to nejaký sadista, no tak hľadám spôsob, ako utečiem od neho, nechám všetko, jedného dňa. zoberiem deti a utečiem a zariadím si, aby ten život bol. Takže zoberme si málo kto Vyrastal, aj tá psychologička hovorila, že málo kto vyrastal v rodine, kde tí rodičia sú emočne dospelí a sú schopní fungovať tak, aby vychovali emočne silné deti, takže každý z nás bol nejakým spôsobom takto líznutý a postihnutý a mal nejakú verziu. Mm. To, toho ono robíte. niekedy stačí, keď vám zazvoní telefón, keď už sme pri tej novodobej technike a vy podľa mimiky v tvári toho človeka, ktorému ten telefón patrí, vy hneď zistíte, či ten človek, ktorý mu volá je láska alebo je to niečo, čo by radšej nevidel, že zagúľa očami. Áno, alebo doma, keď vidíte že manžel, si, si píše do telefonu a zahadne sa, usmieva. No, tak... A on povie, ale, A manželka taká... sedí oproti, bez telefónu. <laughs> áno. A povie, ale vieš, kolega v robote niečo potrebuje. Hej. Keď, keď poznáte... A volá sa Miriam. Áno, <laughs> áno, áno. Ale mám ho poznátené ako Miro. Áno, áno. <laughs> takže reálne uh, ten život je uh, náročný, ale my sme neprišli, aby sme si vytvorili také tie základy, že má mať manželku, deti, dom, strom, to je Metrixový program. My sme tu ako duše prišli, aby sme sa rozvíjali a keď sa človek rozvíja, tak hľadá cestu, ako byť lepším človekom, ako byť lepším manželom. Ako, áno, byť ako robiť manželko. radosť iným ľuďom? Ja tu mám mail, ktorý poslal určite Peter Planieta, aj keď je podpísaný, že mamina a syn... Samozrejme, že ho hovorím hlúposť, ale <laughs> obsah <laughs> je ako keby ste si to písali sám, že touto cestou keď už hovoríme o tom, že sme tu aj pre druhých. Touto cestou by sme chceli prostredníctvom slobodného vysielača poďakovať Petrovi Planietovi za skvelý pobyt, ktorý som absolvovala so svojim synom za odmenu. Ceníme si jeho skvelé rady ohľadom zdravého životného štýlu, čo sa týka zdravého jedenia, ktoré sme mohli ochutnávať každodenne od skvelého majstra a jeho šarmantnej asistentky, tentokrát Mačky Zacharovej Michalovej manželky, ktorá vstávala skoro ráno ešte pred svitaním. Jedlo nie len, že bolo zdravé a chutné, ale aj dobre vyzeralo. Musím povedať, že jeho rady som si zobrala k srdcu a už štvrtý rok sa zdravo stravujeme. Dôkazom je, že zmysla aj celoživotná celulitída, s ktorou som zápasila celý život. Vyskúšala som rôzne procedúry masérov a nemohla som sa zbaviť nepomáhalo ani cvičenie všetko to začalo od pobytu Duolife, produkty, ktoré používame môžem povedať, že nám prispeli k nášmu výzoru, zdraviu a vitalite, samozrejme príjemnú atmosféru robil Jangový oheň Michal Zachar, s ktorým som mala možnosť zahrať si stolný tenis aj keď som niekedy hrával s ktorým som mal možnosť, to zrejme syn. Aj keď som niekedy hrával súťažne a veľmi som chcel vyhrať, mal som čo robiť, aby som body aspoň tak dorovnával. Nakoniec som priateľský zápas prehral, rozhodli skúsenosti. No, tak ďakujem veľmi pekne. A o tomto je, že človek robí vety a ja vždy hovorím, že kľudne mi napíšte kritiku alebo napíšte čo je lepšie, čo by sa mohlo lepšie ako keby robiť a ak ja zistím, že je niečo lepšie, tak sa o to minimálne pokúsim, aby som to zdokonalil. Čiže teším sa, že aj do toho Chorvátska chodia už vedomi ľudia, že nemávam tam ľudí už takých, ktorí by robili problémy. Vždy základný problém Chorvátska je to, že kým ľudí ubytujem, lebo Chorvati sú takí, že špekulanti, hmm. oni predávajú šestkový apartmán, alebo štvorkový apartmán, a vyzerá to tak, že tam máte dve, buď manželskú postel alebo dve oddelené postele, a potom vo obývačke prístelku. a niekedy tie, tie rozkladacie gauče pometajú aj Hitlera s Brežnevom. <laughs> Takže, mm -hmm. takže tým pádom sa na tom uh, bežné dieťa vyspí alebo nevyspí. A samozrejme, ľudia vždy na začiatku, to je to, čo musím ja tak utriasť, že kým ich ubytujem, kým si oni tak zvyknú. Ale dobrý bol Viktor, lebo to je Viktor s Dankou písali toto. Áno, Danka je podpísaná, áno. M ďakujem, ďakujem veľmi pekne za spätnú väzbu. Lebo a tu je dôkaz, že keď ľudia robia tie veci, tak tie výsledky prirodzene prichádzajú. Že aj keď zobereme ich dvoch, že keď som ich stretol na začiatku, tak dneska sú úplne niekde inde. Samozrejme, každý máme v čom sa zlepšovať, ale také úžasné bolo, lebo samozrejme, nie vždy ten priestor je ideálny, preto som povedal, že ideálne bude, keď bude jeden taký, že inštitút niekde pri a jeden inštitút bude v, niekde v horách a prirodzene tí ľudia budú môcť sa presúvať podľa toho, čo majú radšej. Ale na to, aby som to ako keby poskladal, lebo ja potrebujem riešiť, ideálne by bolo pre mňa dvojkové izby s kúpeľňou a, a, a s prchou. Samozrejme, ja potrebujem váriť, čiže dolu kuchyňa. Tie som sa smial, lebo tento priestor bol relatívne zatiaľ najlepší, čo sme mali, a, lebo bola veľká kuchyňa, ale zase tam bol problém, že jedna izba, na jednej izbe bola klíma, na ďalšej nebola klíma, takže niekto tam mal, mohol si to chladiť, druhý tam mal veľmi teplo, neboli tam napríklad na oknách sieťky. Mňa fascinuje, že ľudia takto premýšľajú, Veď tých, tie komáre tam každý potom na stene zabíja a ten chlapik musí každú sezónu malovať tie flaky namiesto toho, aby to vyriešil s dieťkami a ľudia môžu mať spať pri otvorenom okne. Takže niekto to tak potom nejakým spôsobom vyriešil. Ale zaujímavé bolo, že kuchyňa bola obrovská, ale umývadlo také malé, že vám tam nevošiel veľký hrniec a pritom... Je to, uh, bola to budova, kde je možnosť ubytovať 26 ľudí a pre 26 ľudí, keď varíte, tak nevaríte v 5-litrovom hrnci, veď sa nenajedia. Takže mal tam aj také veľké hrnce, ktoré do umývadla nevošli, takže v sprche sme to museli umývať, čiže improvizujete na to, aké je, ale podstata je, že je úplne jedno, aký bol priestor a to, čo akú mal postel alebo nemal klímu, ale tá to, čo vytvorilo tú dobrú energiu, bolo ľudia a tá skupina ľudí, ktorá tam bola. No a samozrejme uh, Michal je sice tipný, ale zabávať klobúk dole. Máme jedného priateľa, ktorý chodí aj na očisty a je to Jozef a tým pádom ho pozdravujem a on tam robil show. Ja hovorím, že jemu asi budem dávať body a, a budem, budem ho pozývať, lebo on vždy dokáže nahodiť atmosféru Vždy vedel zaklincovať, takže my sme sa tam zase opäť nasmiali, lebo vždy pri obede, ráňajkách a večeri sme sedeli v takom tom kruhu, krhu. Dôležité ešte ďalšia z vecí, že keď je takáto skupina, 20, my sme bolo 26 plus minus ešte nejaký, tak aby sme mali, kde všetci si sadnúť naraz, aby ste mali z čoho sa nájsť, čiže to sú viaceré a samozrejme ďalších z dôvodov je, aby ste mali kde cvičiť. Takže tých ako keby premien je veľmi veľa a aj keď niekto mal takéže malé vylepšenia a také pripomienky v rámci ubytovania, tak ja som povedal, ak máte super priestor, a ktorý je relatívne, spĺňa všetky tieto požiadavky, a nemá to cenu ako štvorviezdičkový hotel, lebo predsa ja nemôžem za Chorvátsko pýtať tisíc eur, lebo dá sa zariešiť. No môžete aj pýtať, ale nedávam každý. No jasné, ľudia tam neprídu na to, lebo oni si povedia, vedia, ja môžem ísť za 800 letenka do Egypta, all inclusive, to prečo by som išiel tam. Takže preto aj ja hľadám spôsoby a formy, ale hovorím, že to celé je, no aké je prostredie tak vždy vytvára tú energiu tá skupina ľudí. A Viktor mal takú dobrú poznámku, keď na záver, lebo každý sa vyjadroval, čo mu chutilo, ako sa mu páčilo, prostredie, aké, ako čo s ubytovaním. No a Viktor hovorí, že bolo to si náročnejšie, lebo oni tiež na izbe nemali klímu, ale on si spomína na internát, kde spávajú, spáli štyria na... Izbe, ktorá je ďaleko menšia, bola tam jedna skríňa, každý mal nejakú jednu poličku. Čiže ďaleko väčšie bojové tieto podmienky. A zoberme si, že ľudia, ktorí boli na internáte, tak nikto nemal luxus. A tí, čo potrebovali luxus, tak si hľadali prenájom, Ale veľmi veľa študentov takto funguje a býva. Ale je zvláštne, že keď tí ľudia dospejú, tak zrazu majú také tie nejaké hodnoty a preto aj samozrejme my tvoríme, takže sme vymysleli, lebo pre mňa podstata aj dovolenky je, že sa tam cvičí čikung a ďalšia z veci Miro s Ľudmilkou to je jeho priateľka chodia a mastirujú a robia terapie na tej dovolenke a to isté robíme na očiste že tiež tam Miro chodí a masíruje a robí terapie takže uh, sme vymysleli to, že budeme robiť aj pobyt taký, že či kungovi, že sa tam bude veľmi veľa cvičiť, ale nájdem niečo na lázoch, čiže ak máte nejaký taký priestor, kde je, čo ja viem, 15-20 ľudí schopných sa vyspať, aj keď by to bolo spoločné. A je to trošku si... na samote? Nie, teraz budem hľadať, nie trošku, teraz budem hľadať lázy, že uh. signál tam bude zlý, uh -huh. že dostupnosť tam bude zlá, že tam bude sa spať buď v stanoch, alebo tam bude nejaká meditačná aby miestnosť. Aby žiadny nemohol újsť za nejakou takže, inou výživou. Že tam bude latrína, takže tie <laughs> také, také tie uh, voňavé bytosti, ktoré si povedia ja potrebujem samostatnú sprchu a kúpelku prepáčte. <laughs> Moje tak, nechtíky, aby neutrpeli. Áno, náhodou, keď si budem tieľať, aby som nezoškrabla zo spodku tými neštikami toho vienko s tej <rý> takže, takže sme vymysleli zase novú aktivitu, ktorú prirodzene budem cieť robiť a hlavne zase to je pre mňa, lebo ja si uvedomujem, že to leto je o tom, aby ste načerpali energiu a energiu môžete načerpať vtedy, keď ste v prostredí, keď uh, robíte dostatočne intenzívnu prácu a také, že tvičím čikung alebo jogu napríklad ráno hodinu vám niečo prinesie ale ak pôjdete na čiaven na 5 dní alebo 7 dní cvičiť čikung napríklad 6 alebo 8 hodín no tak dostanete úplne iné posuny v rámci vášho života aj v rámci energetiky takže to je vec, ktorú do budúcnosti sme... Čistáme a vymysleme. No a keď hovoríme o tej budúcnosti, Marek sa pýta, že kedy sa bude dať prihlásiť na očistu, ktorú organizujete na jeseň? Ja teraz uh, z budúceho týždňa pozriem termíny, lebo ja ešte musím zladiť niektoré aktivity, ktoré mám v rámci toho, toho poloroka, ale plus minus budúci týždeň by som chcel a už upresní termín a bude na stránke, takže uh -huh. ak by nie, tak kontaktujte Lenku a ona vám potom povie, že... Na Kedy elementoch, áno? To... Áno, elementy zdravia, keď si čuknete elementy zdravia, tak to tam nájdete, keby ste chceli, že Chorvátsko, tak to tam nenájdete, to len napíšte do poznámky uh, Lenke, že keby bol budúci rok dovolenka, tak by som chcel ísť, dáme vám info, Prečo, lebo musel som zrušiť niektoré aktivity, lebo náš, št, naša štátna správa má úplne geniálne nápady, lebo ak ja organizujem niečo takéto, čo nie, je, to, čo nie je nejaká cestovná kancelária, ale ja robím napríklad raz ročne takýto pobyt, tak ja musím fungovať ako cestovná kancelária. Je. Čiže pre mňa to znamená, a ja vravím vedia, ako to má logiku. No vy keď už robíte dve činnosti, pre ľudí, tak už musíte fungovať ako cestovná kancelária. Čiže ak ja robím prednášky, alebo varím, tak už musím ako cestovná. Ak mi ľudia platia za ubytovanie, tak to už sú tri činnosti. Ak sú tam masáže, tak to sú štyri činnosti. Hm. Čo nemá úplne vôbec logiku. Ešte, že nehráte no. šport zase, lebo to je ďalšia činnosť. No takže, ale ja používam uh, kreativitu, no tak som to proste nastavil tak, že v podstate ľudia si tam platia tieto veci sami a v rámci tohto majú taký že, uh, relaxačný pobyt, ale není to na stránke, lebo ja mne sa nechcem doťahovať s úradmi, že ja nie som cestovka, lebo čo to obnáša? Musíte mať certifikát na to, čo už som si vybavil, lebo už sa mi to stalo predtým, ale musím platiť 1000 eur za bezpeku. Musím mať poistku ako cestovná kancelária pre uh -huh. prípad, že by som skrachoval. Áno. Ja vrame, ale niekeď ľudia zaplatia pár euro v úvodzovkách za Chorvátsko a nepojdem tam, no tak im to prirodzene vrátim. A nie, že ako veľká cestovka, že čo ja viem, mám 10 tisíc ľudí, ktorí celý rok cestujú a keby som skrachoval, tak je to veľká strata. Čiže zase vidíte, že tie zákony nemajú logiku a v tých úradoch nesedia ľudia, ktorí logicky premyšľajú, lebo on keby som mu to vysvetlil, tak povie rozumiem vám, pán Planeta, dobre, vy budete mať výnimku, lebo organizujete jeden pobyt, ano, takže neriete. Oni so. vám odpovedia, viete, ja som o tom nerozhodol. Áno, a robíte dve činnosti, Robíte. Sice hm. to máte takúto sumu, že oproti cestovkám, ja som mrávec, že ja nie som ani že, nejaké, že, že psík, ale som mrávec, ale ja musím splňať podmienky, ako keby som bol o, tento grizzly mm -hmm. a pritom som mrávec v rámci toho, no tak som to musel samozrejme ošetriť, takže preto niektoré veci musím robiť inak a musel som to rozkúskovať, že sa robí aj očista, tak v podstate ja robím tú očistu a všetko ostatné, že masaže sa platia samostatne, toto sa platí samostatne, mm -hmm. Lebo no, by ste lebo, ešte predávať dva rožky a povedia, musíte mať aj pekáreň a potraviny. A ja keď som sa aj s tými rozprával, prepačte, vedia ja im len sprostredkujem, ja na ubytovaní vôbec nezarábam. Ja to čo, to, čo mi ľudia dajú za ubytovanie, to im zaplatím. Nie, to ma nezaujíma. Oni to platia vám, tak už musíte ako cestovka. <hý> Čiže skúšal som to z hora, z dola, videl som, že to nemá v správe žiadnu logiku. No tak som povedal, dobre, keď to tak chcete tak som nepovedal, že kašlem na ľudí, prestanem sa tu trápiť, mne to vzniká len nové problémy. Nie. Nastavil som to tak, že som to našiel dieru a vždy v každom systéme, akýkoľvek môže byť dokonalý, sa dá nájsť diera, kde to viete ošetriť tak, aby ste mohli pokračovať veci a mhm. robiť veci, ktoré vás prirodzene bavia a naplňajú a v podstate ten Metrix nemá na vás až taký dosah. A takto sa tu predierame až do dôchodku. Dobre, poďme ešte na nejaké maily trošku takého obsiahlejšieho charakteru. Tomáš nám napísal pred týždňom zhruba Dobrý deň, pozdravujem všetkých do virtuálneho štúdia. Chcel by som reagovať na niektorú z predchádzajúcich relácií, kde sa posluchač dotazoval na problém s hemoroidmi, totiž v odpovediach, ako riešiť tento problém. Mi chýbala jedna, nazvem to zázračná látka a to... Čaga Sibírska. Mám s týmto problémom osobnú skúsenosť. V minulosti som trpel až 7 rokov hemoroidmi, respektíve vnútornými hemoroidmi, čo znamená, že ich nie je možné ošetrovať zvonka nejakými masťami alebo olejmi. Často to krvácalo, nepríjemné pálenie a podobne asi 7 rokov, no kľukatými cestami som sa paradoxne pri hľadaní riešenia na úplne iný problém dostal ku Čage Sibírskej od bratov Ferleťákovcov. Túto Čagu som už vo forme tek tekutého extraktu. a výsledok bol fantastický. Jednoducho som sa tohoto problému po 7 rokoch zbavil. Okrem toho to malo pozitívne účinky aj na iné oblasti zdravia. Preto by som chcel všetkých, ktorí majú podobné problémy, upozorniť na čagu, samozrejme na čagu od uvedených bratov, ktorú má v predaji aj pán planeta. Treba tomu dať nejaký čas a hlavne zvoliť aj správne dávkovanie. Keď totiž vylejete na jánsku vatru pohár vody, tiež môžete povedať, že voda oheň nehasí. Je preto treba zvoliť masívne dávky. Ja konkrétne som užíval 30 kvapiek denne ráno 15 a večer 15 a asi po dvoch mesiacoch bol problém vyriešený. Najlepšie je spojiť sa s Milošom Ferletiákom, ktorý je fakt ochotný a okamžite mi, mi odpovedal aj v nedeľu. Samozrejme, Čaga sa začína užívať pomaly, po niekoľkých kvapkách sa pridáva, ale treba dosiahnuť spomenuté dávkovanie. Ak má však niekto pochybnosti, treba sa prihlásiť do skupiny Čaga Sibírska na Facebooku, kde nájdete veľké množstvo príbehov ľudí, ktorým dokonca zachránila život. Je to totiž skutočne zázrak a pomáha pri množstve zdravotných problémov. Samozrejme, vtedy som nemal ešte to poznanie, čo mám dnes. Vtedy som ešte bol v nejakej prípravke na materskú školu, takže som neriešil komplet telomysel duša, ale to riešim teraz vďaka skvelej a jedinečnej relácii tajomstva zdravia, za čo srdečne ďakujem. E, miestami až komickej <laughs> Dvojci, oboch Petrov a každé pondelky aj trojci s leštičom Andulákom ako bonusom. <laughs> Dokonca sa už pomaly zamýšľam nad príbehom pre pána planetu, len neviem, či sa mi to všetko zmestí na jeho požadovaný jeden list papiera, nakoľko som prešiel doteraz obrovskou zmenou a stále pokračujem. Na záver ešte chcem naozaj upozorniť na kvalitu čagy, nakoľko ich je na trhu množstvo, ale nie sú všetky kvalitné. Netreba v tomto prípade pozerať na cenu, opýtajte sa sami seba, čo ste ochotní dať za odstránenie vášho problému. Ja som si vtedy položil túto otázku, odpoveď bola že všetko. Ak by som si dal tú otázku dnes, odpoveď by bola rovnaká, aj keď to moje v úvodzovkách všetko v tej dobe znamenalo iba kúpiť čagu, no moje v úvodzovkách všetko dnes znamená neúnavne komplexne pracovať na tele, mysli a duši. Ďakujem za priestor a prajem všetkým veľa zdravia a zdaru v ďalšej práci. Tomáš je zozvolená. No písať vie evidentne, lebo opäť to má hlavu, petu, dej, všetko, čo to má mať, aj skvelú reklamu prečagu, neviem, či z toho pán Planeta niečo viete vyhodiť, alebo so všetkým budete súhlasiť. Nie, ja súhlasím a ďakujem Tomášovi za to a, a presne o tom toto je, že ja vám na niektoré veci úplne 100% nikdy nie, nie som schopný dať návod, prečo, lebo ja by som všetky tie problémy musel fyzicky mať a, a na niektoré veci ten návod mám samozrejme na hemeroidy a nie je až taký dajme tomu častý problém ktorý ja by som s ľuďmi riešil lebo tak ako to povedal Tomáš to musíte riešiť komplexne no a viem, že čaga je silná čaga je účinná čiže veľmi veľa tých skúseností a prípadov je No a samozrejme, keď ľudia používajú čagu, tak im a, prináša a ľudia zistia, že to zabere aj na toto, aj na tamto. Len dôležité sú viaceré faktory. Prečo milož aj s brachom tu taký zaujímavý, preto, lebo milož má 4, sedmičky, čiže on z toho duchovného, preto je aj dobré, že keď človek potrebuje sa s ním porozprávať tak je to úžasné, lebo to je človek našej krvnej skupiny. Ja som sa s Chalami stretol, aj sme sa bavili o rôznych veciach a teším sa, že niekto by povedal, že sú to takí, že metrixoví ľudia, ale keď ich spoznáte hlbšie, lebo keď som sa bavil, ako oni sa dostali k Čage, ako vyzerá ich podnikanie, čiže to podnikanie bolo čiže čisto metrixové, lenže tým, že Miloš tam má tie sedmičky tak ho prirodzene pritiahlo k nejakej forme tomu, že pomáhať ľuďom, za čo im obom ďakujem, že robia tú svoju prácu, ktorú robia, to je číslo jedna. Číslo 2. súhlasím s Tomášom, tie čagi sa predávajú rôzne, v rôznej kvalite, takže preto je veľmi dôležité, si, keď už uh, kupovať niečo, tak si kupovať ten najkvalitnejší produkt, lebo oni prišli s čagou sibírskou a dnes máte záliatý trh rôznych uh, druhov čagy. To znamená, my máme čagu, najlepšia čaga je, ktorá nezapácha a dôležitá vec je, že treba si uvedomiť, čo bude musieť klasicky bežný človek zvládnuť, je tá chuť, pach a vôňa tej čagy alebo niektorí presne ľudia na začiatku majú s tým problém. Že tak krgajú... stačí, keď máte COVID, vtedy necítite vône. Áno, ale keď, keď nemáte, tak na začiatku ľudia majú problém, že si odgrgnú a grgajú čagov, lebo v podstate tá, tú čagu potrebujete upratať. A tak ako to povedal Tomáš, zdravie je vaša, vaša hodnota, a vieme, že Čagu už teraz máme výsledok, že dobre pri hemeroidoch, viem, že rakovinári majú veľké výsledky z Čagov, viem, že tí, čo majú bertové vredy, vie zápalové procesy, čiže v tomto je fakt Čaga sibírska. A čo, má, má, čo spomínal Tomáš, úžasná a tá kvalita je, lebo ja keď čokoľvek mám do tej predajne si zaradiť, takže vždy si otestujeme uh -huh. a človek si potrebuje zvážiť, že čo urobím, ale tak ako to povedal Tomáš, ak by ste ostali len pri tom, že stratili sa hemeroidy, pomohla mi čaga, tak ja si čagou sa budem chcieť kamaráteť ďalších 50 rokov, lenže vy si musíte uvedomiť, že keď čagu budete dlhodobo používať a neodstraníte príčinu toho problému, prečo tie hemeroidy vznikli, prečo tá hrubé črevo je slabé, no tak váš organizmus prestane hoteký zázrak, či to je čaga, či to je greenwaysová chlorela, jačmeň, alebo rejši kordyceps, alebo dôlajfátske produkty. To je jedno, ten organizmus to prestane akceptovať, a proste spustí ďalší proces či už utrpenia alebo choroby. Mm. Preto je tak, ako to povedal Tomáš, potrebujete systematicky na sebe pracovať a keď začnete, tak je to ako to sme mali príbeh, že Danky a Viktora, takisto je to príbeh Tomáša, že keď ľudia fakt pochopia, že aký život môže byť krásny, len potrebujem určité veci si strážiť a o to teličko a mysl dušu sa starať, tak sa dopracujem do úžasného života a je úžasné, keď stretnete takýchto ľudí a sa s nimi rozprávať. A, a ešte posledná vec, ktorá bola krásne a, obrazne popísaná, čiže ak vám horí dom, tak ho ne, nemôžem si myslieť, že jeden pohár vody to uhasí, aj keď je to voda z kangenu alebo sveta voda, tak ten pohár neuhasí ten požiar. Čiže ak ja mám dlhodobý problém, kto, dlhodobý problém je vec, ktorá trvá dlhšie ako mesiac, že vás to trápi, tak je to už chronický stav. Čiže to je horými dom a záleží ako dlho horí, tak podľa toho ja musím na tom pracovať a len musím ústať. U niekoho tá cesta môže byť uh, mesiac, dva, pol roka, ale u niekoho to môže byť aj 3 až 5 rokov. Hmm. Ale... Nie je to až tak dlhé, lebo po tých 5 rokoch máte pochopené, máte zvládnuté a už veľké zemetrasenie vás nečaká, veľký požiar vás nečaká. A potom môžete hasiť, keď už to telo spoznám, aj malými vetami, aj malým poharom, taký ten začínajúci ohník. Čiže ďakujem veľmi pekne, samozrejme Tomášovi, ďakujem aj á, bratom Čagoutom, ja ich tak volám, <laughs> že že, uro, že urobili a vybrali si tú cestu, že aj keď mali, majú biznis, ktorým zarába peniaze a mohli by fungovať v tom metrixe a mohli by rozvíjať ešte ďalšie metrixové aktivity, tak si vybrali aj takúto úžasnú vec a objavili čagu, ktorá pomohla spustu ľuďom. Takže uh -huh. klobuk dole a platí to, že tak ako Tomáš to spovedal že my potrebujeme hľadať a, cestu k svojej duši a k svojej rovnováhe. K tomu by sa hodil trošku upravený výrok e, Ondriša Jariabka z rozprávky Mrázika, kde stvárnil tú Ježibabu, že čo som to, ja za čagu, jagu, keď robím všetkým iba dobre? Áno, áno, takže a, a o tomto by to malo byť, že vy ti poviete, a, že vám ľudia povedia, že čo to za človeka, keď veríte v dobro a snažíte sa len a, ľuďom pomáhať, veď vám sa to aj tak nikdy nevráti, ale myslíte na to, že aj keby sa vám to nevrátilo, tak hore to evidujú a vidia. A tak, ako sa hovorí, že Božie mlyny melú pomaly a spravodlivo, veď si pozrite, ak o tom pochybujete, tak si pozrite, ako dopadnú politici, že či ich ľudia budú, keď budú zomierať, že či oni budú zomierať jednoducho. Veď už len keď zoberieme Fica, koľko problémov on zažil, koľko operácií má so srdcom, s kolenami, postrelili ho. zoberme, Stal by vám život za to, žiť to tak, ako to on žije a že nacházať sa v jeho topankách a v jeho úvodzovkách koži. Väčšina ľudí by vám povedala, že nešla by tým a on sa ešte musí hádať. Ale koľky úrež... sa tlačia na to jeho miesto? No tlačia, lebo nevedia, čo je za tým. To znamená, múdry človek, zoberme si, že iba priemerní Metrixoví ľudia, ktorí, keď to zoberieme z toho, z tej vysokej školy, také tie detské duše, ktorí sú nastavené o tom, že ja si musím zarobiť peniaze, ja musím byť niekto, kto, koho si ľudia budú pamätať, ktorý bude mať moc, ale zoberte si, že ktorých uh, politikov si zapamätáte? Tých, ktorí pre ten svet niečo urobili, alebo tí, čo na, na nich nadávali? No nie, to znamená, tí ľudia, ktorí nie, nemali nejaký taký ten pozitívny dosah, tak si na nich nespomeniete a tí, čo boli veľmi zlí, no tak len budete zvyšok života na nich nadávať, čiže oni sa ešte aj v hrobe budú obracať a pražiť, že čo to teda urobili a ako ten život žili a pritom mali možnosť to celé zmeniť. Hm. Všetme ešte k jednému mailu, prednešku poslednému, ktorý nám poslala Alenka. Ona už písala aj pred tromi týždňami ohľadom 10-mesačného bábätka, ktoré nie je dojčené asi od 4. mesiaca. Ten ďalší mail prišiel a nestihli sme ho ešte vybaviť. V znení dobrý deň. Pred týždňom som vám písala ohľadom stravovania 10-mesačného bábätka. Aj som vám chcela rozpísať, čo všetko papa, ale na poslednú chvíľu som to vymazala. Bábetko, to je dievčatko, Dianka, Yangový kou, má oslabené obličky, močový mechúr, srdcovo systém, patogen nepoznám, ale skúsim vám napísať do večernej relácie. Inak jej jedálniček je nasledujúci, po zobudení vypije umelé mlieko bebu, na desiatu má resztnú dávku alebo teda niečo na tento spôsob, alebo čerstvé ovocie, čiže jablko, marhuľa, broskyňa, čučoriedka, maliny, banán, avokádo a pohankové alebo kukuričné chrumky. Na obed papa rižu bielu aj naturál alebo pšeno, kvíniou, a batat, zemiak so zeleninou, najčastejšie mrkva, petržlen, cuketa, hokaj, brokolica kaleráp. S meskom väčšinou kuracím, keď sme mali domácu hovedzinu, tak aj tu občas. Vždy má jeden obed bezmesity s červenou šošovicou, jeden so žltkom a občas aj rybu, treska, losos. Kombinujem maximálne dva kúsky zeleniny. Na olovrant papa dvakrát v týždni biely jogurt, ináč umelé mlieko. Prvú večeru má špaldovú, instantnú kašu, keď nestíham, ináč varíme pšenovú, rýžovú alebo pohankovú kašu a to tak, že obilniny uvarené vo vode rozmixujem. Druhá večera je umelé mlieko, v noci sa ešte budí raz, dvakrát, vtedy jej tiež dávam mlieko. Počas dňa pije čistú vodu, filtrujem cez Britu. Všetko, čo jej dáme z papa, iba občas po nás prská jedlo, keď má veľké kúsky, alebo už nie je hladná. Potraviny sa snažíme kupovať v biokvalite. Kuracinu kupujeme v bežnom obchode, ale kvalitnú Slovensku bez antibiotík. Aspoň teda tak píšu na obale. Mlieko by som chcela po roku vysatiť, najmä keď sa prestane v noci budiť a buď ho nahradiť, ako ste vraveli, kozím mliekom alebo obilninovým. A otázky znejú, či je vhodné dávať tak malému dieťaťu kupované obilninové mlieko, kedy sa môžu zaradiť riasy ako arame kombu nori do jedálnička. Chlorelu som jej už dala skúsiť aj chutila, Dianka má na nožičke hemangium, cievne znamienko, nezhubný cievný nádor, ktorý natierame mastičkou, beta a mal by jej raz zmiznúť. Dá sa aj toto podchytiť stravou. No a v závere už len ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď, prajem obom nádherný zvyšok. Takže Alenka sa rozpísala takto. Tak skúste, ak ste niektoré body nezachytili, tak zopakujem. No, čo sa týka Alenky, uh, treba si uvedomiť, ak dieťa už pápa meso, môže všetko. Takže už sa nemusíte ako keby zaťažovať. A ak viem, že dieťa vám je meso, je šošovicu, tak ja už nepotrebujem dávať umelú bebu, ale môžem to prírodzene skúsiť nahradiť tým kozým liekom, alebo uh, už kľudne môžete zaradiť rýžové mlieko. Že keď je to, že umelá výživa, takéto tie umelé mlieka, ako tu bolo spomenutý nejaký názov, ja, ja tie mlieka nepoznám ani tie názvy, a, tak e, tie mlieka dávate vtedy, keď to dieťa nie je. Ale ak vám už dieťa normálne je, že obilniny, strukoviny, meso vám už je, tak vy už nepotrebujete dávať takúto mliečne. Čiže prvý krok, ktorý ja by som vám odporúčil, vyradiť mliečne, ak to nemusíte, čiže jogurty jej nemusím dávať. A, a už kľudne môžem začať používať rýžové mlieko, povedať princezne, pozri, už si veľká slečna, takže máme rýžové mliečko a môže to piť, lebo to, čo napríklad my máme v predajni, že samozrejme v hypermarketoch alebo kdekoľvek kúpite rôzne mlieka, ale prečítajte si zloženie, ak to mlieko obsahuje cukor, alebo nejaké pridané sladidlo, to je jedno, že tam bude nejaký, nejaká stevia alebo čo. To nie je kvalitné mlieko, lebo tie mlieka sa robia takto, si môžete potom urobiť aj doma, že sú e, stroje, takéže zariadenia, ktoré vydávajú obilné mlieka, že tá rýža sa trošku povarí, potom sa rozmixuje a máte mlieko, ktoré potom viete osladiť doma medom alebo rýžovým sirupom. Ale ak chcete kvalitné mlieko, my sme máme doma toto zariadenie, ale keď som zistil, ako to funguje, no tak som aj tak v kupoval rýžové mlieko v tetrapaku. Prečo? Lebo tie rýžové mlieka sú fermentované. Čiže oni, keď majú pri určitom kvásnom procese, čiže pri fermentácii, sa z tej rýže začne uvoľňovať sladkosť a oni to potom teplne prevaria, zastavia. Čiže máte prirodzene fermentované sladké mlieko, že tam nepridávate žiaden cukor ani medík, aj keď med je liečivo, ale je to cukor. Je to sladidlo, ktoré zdvíha sladkosť a nie je to prirodzená sladkosť. Lebo med včely vyrábajú pre seba, nie pre ľudí. To znamená, ľudia v úvodzovkách ten med im kradnú a e, používajú to ako náhradu. Takže ideálne je, keď sú ma deti malé, neučiť ich na sladké. Sladké by malo byť prírodzene ovocie, prirodzene zelenina a keď mlieko, tak takto. Samozrejme, vy sa rozhodnite. V tomto štádiu, čo ste bol popísaný je dalniček, tak aby som úplne už tieto náhrady mlieka vyradil a používal ryžové mlieko. Ak by som ešte mala obavu, no tak skúsim to kozie mlieko, ale minimálne to, čo by som robil, že aké ja keď som mal klientky, ktoré nevedeli vyrobiť kvalitné obilné mlieko, tak aby sa bolo podobné tomu a, klasickému mlieku. Viem, že jedna z firiem je Nutrilón, sa mi zdá. Čiže a, keď to neviete ako keby vyrobiť, lebo dajú sa, vyrábajú sa mlieka obilné, že tam máte strukovinu, obilninu aj tuk. A, a sú na to recepty na, určite na webe. Viem, že mne kamarát posielal ten recept, ale je to komplikovanejšie, takže môžem, radšej by som dával celé obilné mlieko a ak nie, no tak existuje vždy pomoc, že naučím to dieťa na chlorelu alebo do toho mlieka dávate, že viem, čajovú lyžičku zeleného jačmenia a začnete robiť takéto zelené mlieko, aj keď je to s nutrilonom to mlieko nemá byť horúce, že má byť jemne, teplé, takže môžete do toho pridávať greenwaytový ačmeň a tým pádom vám bude potlačať tie účinky minusové toho mlieka, lebo to mlieko vždy zahlieniuje, vždy je trošku komplikované natrávenie. To mlieko je prírodzene, není prírodzene sladké, takže zase tam sú nejaké niečo pridané. Tie riasy? Čo sa týka riad, ľudne to dieťa, hovorím keď dieťa je meso, už môže všetko. V tomto malom veku, ale by som nedával hovedzinu, braučovinu, ostal by som pri takej, že kuratina, po prípade morka, také tie ľahké meska, nejaká taká tá hydina domáca, toto by som tam dával, nešiel by som do tých červených mes, do toho červeného mesa. A v tomto prípade ešte na začiatku, no a ešte tam bolo tou, na kožičke, tak uh, okrem Čaga je výborná, ale vy môžete urobiť jednoduchú vec, že existuje aj Čaga krém. Takže aj týmto viete potierať, čiže ten krém z obsahuje Čagu a viete to povrchovo takýmto spôsobom riešiť. Ak neviete, tak ako bolo spomínané Tomášom, uh, tej kvality Čagy, aj tých krémov je veľa. My máme priamo uh, od bratov ferletiakovcov tieto produkty, čiže ja som si ich otestoval, keď neviete ako vyzerajú pozrite si stránku www.planetanatur.sk my aj sme sa dohodli, že máme také isté ceny, takže je jedno či si to kúpite tu alebo tam, je to na vás a, a samozrejme, keď budete chcieť sa poradiť, oni a, tých skúseností s, tý, s tou čagou majú veľa, alebo predávajú len čagu a smerujú na čagu takže, ke, mm. takže a len platí jedna z vecí, že keď viem, že je to na, na pokoške, potrebujem posilňovať aj to pľúca hrubé črevo, preto tie mliečne výrobky by som veľmi uh, rýchlo sa snažil eliminovať z toho jedalnička, aby som podporil tie ozdravné procesy. A, a prírodene pri princezne pozoroval, čo je najviac chutí a sedí, lebo nemusíte dávať veľmi veľa jedla a veľmi veľa kombinácií, ona v kľude, keby jedla, takže uh, uh, kura s rýškou a chutí jej to, no tak jej to dávam do do dokedy jej to chutí. Na večeru má rada šošovičku alebo takúto fazulku, tak jej dávam toto. Alebo má rada napríklad uh, takúto rybatiu uh, rybky, tak môžeme jej dávať rybky s niečím alebo strukovinu, Čiže takýmto spôsobom tá... Sledujte, lebo jaké by som mal dieťa, je jedno, aké mám skúsenosti, ako mám odbornosť, len pozorujem, čo synovi alebo cére v tomto veku chutí a to jej budem dávať. To, čo určite u detí treba strážiť, je sladkosti, mliečne výrobky, dávať si pozor na pečivo, čiže takéto, že aj boli tam spomenuté tie chrumky, takže nedával by som jej to každý deň, Snažil by som sa to striedať, je lepšie dať možno nejaký kvalitný kváskový chlebík s niečím, ako dávať tie pufované chrúmky pravidelne. Mm. Čiže snažiť sa to ako keby vylepšiť a zdokonalovať a hlavne pozorovať, čo tomu dieťaťu chuťovo najviac sedí a tam to len e, dávať v rámci toho jedálnička. Nemusí to byť veľká kombinácia, ale to podstatné. Chutí jej najviac mrkva, tak dávam mrkvu. Teraz jej chuti uhorka, tak jej dávam uhorku. Nechto dieťa prirodzene si vyberá potraviny, ktoré budú harmonizovať tie vnútorné orgány, ktoré má slabšie. A keď sladkosti kupovať nebudete, tak ich nemusíte ani strážiť. Áno. A hlavne, keď krmiť deti, s tak nebudete musieť riešiť, že to dieťa má strašne veľa energie a nemôže spať, v noci sa to budí, stále to skáče, ťažko to zaspáva. Ja hovorím a prešiel som tou cestou aj s manželkou, tým, že my sme ceru dobré, manželka ju roka pol plus minus uh, plne dojčila, potom cera jedla kvalitné veci, tak my sme celé jej detstvo neriešili to, že ona sa v noci budí, že nemôže zaspať, že v noci nám plače, že sú také problémy. Aj keď rastli zúbky, tak v podstate sme to vyriešili a u zúbkov už sme hovorili, uh, tak ako máme ďalšiu kamarátku skrupiny, Krupiny, ktorá uh, používa metódu, že rúbky, zúbky rastú ako huby po daždi a to vždy dieťaťu hovorilo jej, rastú nám zúbky, takže vyrastú ako huby po daždi šup, šup a sú vonku a sa to, potieralo sa to olejčekom, takže na akýkoľvek problém v rámci toho dieťaťa dneska existujú osvečené skúsenosti ľudí, mamičiek. No a vy ako mamička, robte to najlepšie pre to dieťa, aby som sice možno v určitom období mala a prešla nejakou skúšku, ako riešime niečo na nožičke, ale potom nebudem musieť ďalej veci riešiť. Takže no. vždy je to o tom, ako sa hovorí, že ťažko na tričistku, ale ľahko na bojku. To aj ste si rozprávali so zubkami nebol problém, išiel som do ringu a šup, šup už boli voľko. Áno, a vyšli. Takže kolegovi som povedal, prvé dva sa mi kývajú predne. A, mohol by si mi dať dobrý hak. Áno, takto, aby sa to uzavrelo. Ale my to uzavrieme Diankou v pesničke, keďže dnes má narodeniny Polanka a ten ešte ako 15-ročný študent sa zalúbil do rodinnej opatrovateľky Dianky, ktorá, bo ktorá bola ale staršia ako on, takže lásku neopetovala. On zalúbený zložil pesničku a predal 10 miliónov <laughs> singlov. <laughs> Takže aj neopetovaná láska môže na človeku dopomôcť k celkom slušnému zárobku a on sa vďaka tomu stal legendou. Takže Dianka v maili a Dianka v pesničke. To nám urobí bodku za dnešným našim rozprávaním. Pán Pleneta, ďakujeme pekne. Trošku sme mali komplikácie, ale napokon aj nám vyšlo slnko, mraky odišli, takže sme to šťastne zvládli a verím, že sa budeme počuť aj o týždeň. No ja ďakujem takisto veľmi pekne a vidíte, že nevždy naplnená láska je dobrá láska, lebo keby oni boli spolu, tak samozrejme možno o 20 rokov by sa rozišli, ale vďaka tomu, že sa niektoré veci vo vašom živote neuskutočnia, lebo my ľudia vždy od života chceme veľmi veľa vety, ale vesmír a Boh alebo naša duša nám dá vždy len to, čo potrebujeme a niekedy je to ťažká choroba niekedy je to, že nás opustí manžel, niekedy je to nenaplnená láska ale keď pôjdete ďalej po tej ceste tak pochopíte, že ako bolo dobré, že sa mi toto stalo lebo keby ste sa spýtali tohto hudobníka že keby ste spolu chodili a mali rodinu a vzťaž a nezarobili a nestali sa takýto slávny, čo by ste si z toho vybrali no tak väčšina ľudí takých tých bežných by si povedalo, no dobré, veď ja som ale našiel potom ďaleko lepšiu ženu a teraz keď ju stretnem a vidím, aká baba Jaga sa s nej stala, lebo to nie je o tom, že ľudia sa stretnú, zamilujú a zvyšok života budú takí istí a oni sa vôbec nezmenia, práve že ľudia sa veľmi menia a a to aj Dalibor Janda mal takú pesničku, že snad sem si jí miel víc a že jedného dňa mu odišla zo stanu, zostala mu tam len gitara a keď potom že vraj na koncertoch ju videl v hľadisku, tak bol aj rád, že odišla vtedy z toho stanu s iným. Áno, áno. Že jedna z takých vecí, že keď chcete poznať vašu blízku alebo vášho blízkeho, pozrite sa na jeho rodičov a pochopíte že ak ten človek napríklad nepracuje na sebe, necvičí, nechodí na nejaké vzdelávanie tak budete vedieť no, buď sa podať na mamu alebo na oca a ani jedna verzia nie je dobrá takže, <laughs> takže, Dobre, tak robíme tomto. bodku za tým dnešným rozprávaním a tešíme sa opäť o týždeň do počutia. Takže do počutia a užite si ešte pekné slnečné leto tých pár dní, ktoré máme ešte pred sebou, lebo ten augus už nebude taký úžasný, teplúčky, ako boli tie možno predchádzajúce. E, možno nielen júlko, ale aj gustík bude teplúcky. Áno, <laughs> áno, áno. Možno aj september <laughs> bude kolienka, takže e, A ohrievať, lepšie povedané, ohrievať kolienka. Takže prajeme všetkým, aby to slnecko, aj keď nemusí byť na oblohe, ale bolo na vašej tvári alebo vo vašom srdiečku a to teplo. Nemusí byť uh, z toho vonkajšieho, ale z toho vnútorného. A jednok toto hladká po nožičke, Takže <laughs> pekný deň. Prajem. A do počutia. dopočutia